Судоплатов стояв там, не ховаючи обличчя за газетою, як це роблять шпигуни в кіно, і думав, кого ж дзеркальний прийшли з тих, кого він знає особисто? Дідуха. Так той щільно вмонтований в структуру СС має навіть звання Фюрера. Йому не можна рушатися з Берліна. Може, шульгу? І раптом серце Судоплатова – Забилося часто і радісно. Він побачив за столиком під кольоровою парасолькою свою Емму. Таку гарну і модну, правдиву парижанку. Він довго потім не міг забути ту ніч у поганенькому паризькому готелі, де не було навіть ванни. Несподівано відчинилися двері кабінету наркома, вийшов чів. Судоплатовий Шульга стрімко підхопилися, завмерли. «Ви вільні?» – Слуцький тицнув пальцем у Шульгу. «А ви зайдіть!» Судоплатов уперше бачив свого знаменитого наркома і був здивований не стільки непривабливою зовнішністю Єжова, про що не раз чув скільки цілковитою його некомпетентністю. Новоспечений нарком не був обізнаний навіть з азами розвідувальної роботи, особливостями перебування радянських людей на Заході, специфікою діяльності нелегалів. Для нього темним лісом були поняття «резидент», «прикриття», «дах», «кодове ім'я», «оперативна дружина» або «оперативний чоловік», та й звідки вони могли бути йому відомі, так само, як і його попередникові Ягоді, фармацевту за фахом. У ту ж ніч їх прийняв у Кремлі Сталін. Він теж не був фахівцем розвідувальної справи, однак умів прибрати вигляду, що усе йому відомо. І це справляло враження. Сталін уважно вислухав наркома, який запропонував доручити спецоперацію, так називали в НКВС теракти, молодому енергійному працівнику товаришу Судоплатову Павлу Анатолійовичу. Товариш Судоплатов, доповідав Їжов, неодноразово зустрічався з Коновальцем, добре знає його звички, смаки, які, наприклад, перервав його Сталін, звертаючись до Судоплатова. «Ну, скажімо, що Коновалець полюбляє? Сигари, пиво, горілку?» «Ні, товаришу Сталін», – сказав Судоплатов, не розгубившись від несподіваного запитання. «Він не п'є і не палить». «А що ж він, цукерки їсть?» – засміявся Сталін, показуючи жовті прокурені зуби. «Властиво, товариш Сталін!» – впевнено вів далі Павло. «Саме шоколадні цукерки він і полюбляє!» Запала тиша. Потім Сталін тихо сказав, виразно дивлячись на Єжова. «Це цікаво!» Судоплатов тоді подумав, що Сталін мав намір використати у спецоперації улюблене дітище ягоди, лабораторію X, розташовану у Варсонофівському провулку за Луб'янською в'язницею. Начальник лабораторії, полковник медслужби професор Майрановський займався там дослідженнями впливу смертоносних газів і отрут на злоякісні пухлини. Виявилося, однак, що Сталін, почувши, що коновалець любить цукерки, задумав інший сюрприз – Потім, коли все було скінчено, Судоплатов часто читав листи Коновальця до нього. Сам собі не міг пояснити, для чого це робить. Може, для самоствердження, аби ще раз довести, він, Павло Судоплатов, геній розвідки, шпигун ХХ століття номер один, а може й усієї світової історії розвідки. Хіба цього не доводив оцей, наприклад, лист Коновальця на до нього, написаний 17 лютого 1936 року? Павлусь, можливо, що перед вашим від'їздом буду вам ще писати одного листа, але незалежно від цього, вам уже в цьому листі ще раз з'ясовую все те, що перед нашим прощанням вважають доцільним вам ще сказати».